У під'їздах свіжими кольорами виблискувала кахельна плитка з тих часів, коли все робили без поспіху і надовго. З-під сучасної штукатурки нестримно проступали старовинні написи та реклама. Усе свідчило про те, що це місто колись було європейським центром, у якому раду гастролювали зірки світового мистецтва і якого не цуралися могутні промислові та фінансові фірми. Стіни старих, але все ще ошатних будинків випромінювали ауру того чудового майже казкового часу, коли до відчинених воріт міста стукав увесь світ, пропонуючи свої послуги та принади. Можливо, той час і не був таким, але тінь, яку він залишив по собі, навіювала саме такі радісно-святкові спогади. Приправлені яскравими кольорами дамських літніх парасольок, цоканням бруківкою копит породистих рисаків та шурхотом гумового ходу лакованих екіпажів. Веселим дзенькотом мініатюрних трамвайчиків і життєрадісними голосами продавців найсмачнішого морозива. Усе, що зараз виглядало як цікавий рудимент, тоді було необхідним, доцільним і звичним. Навіть мозаїчні панно на рівні третього поверху ще про щось розповідали тим глядачам, а горді шпилі під червоною черепицею були ще чимось більшим, аніж пусті витребеньки. Галина і Валерій блукали містом, мовчки насолоджуючись його терпко-солодкою старовиною. Вони були в такому настрої, коли людина бачить лише те, що відповідає її теперішньому станові, те, що хоче бачити серед сум'яття та метушні. Погляд... Відшукував світлі клаптики, які були символами стабільності та могутності, і не хотів помічати сьогоднішньої обшарпаності, озлобленості та зубожіння, викликаного безперервною інфляцією понять та цінностей. Вони зупинялись, насолоджуючись виглядом якоїсь майже рідної архітектурної дрібниці, посміхались, зітхали, розуміючи, перезирались. І не поспішаючи простували далі. Вони були вдома, вони були у своєму часі, вони були у двох. Валерій купив для своєї подруги червоні та білі гвоздики – і ці два кольори, оточені зеленю, переплелися, підсилюючись, і розквітли свіжим, солодко-яскравим поєднанням. Оживили її бліде обличчя, не порушивши гармонії кольорів її пальта, сумочки та капелюшка. Підсилили блиск очей і викликали посмішку, таку природну і так давно очікувану. Подякувавши, вона відвела очі з тим лагідним, милим кокетством, яке завжди наповнювало його відчуттям своєї чоловічої вартості, підкреслювало доцільність його власного існування саме тут і саме у такому вигляді. Галина не заохочувала, але й не забороняла йому поробоцьких упадань, дозволивши відчути вдячність за кожен, Можливо, і не завжди вдалий жест чоловіка, захисника і покровителя. «Зачекай», – попросила вона на Соборній площі. «Що? Ніженьки віднялися, треба перепочити. Занадто швидко рухались. Не знаю, так трапляється. І замолоду траплялось, але тоді я знала, від чого. Від чого?» «Від тебе!» Накидався, мов шуліка, людожер нещасний. Кидався, наче шахтар на брилу вогілля. «Не знаю, що ти робив з моїми ніжками, але коли йшов собі насвистуючи, я деякий час не могла ними поворухнути. Здавалося, тобі ніколи не бувало погано після мене. А мені й зараз непогано, недоумку».